Частування на ринку, на тому самому ринку, де завжди в Козлові торгували невольниками. Алкан Паша бенкетував у самого санджака. Та й під час бенкету в нього з не виходив страшний сон, що снився йому цієї ночі. А що коли Іляш потурнак зрадить? Що коли він, користуючись тим, що всі яничари бенкетують у місті, віддасть галеру невольникам і вийде з галерою та невольниками в море? Він наказав покликати до себе двох вірних євнухів-шептунів, що виконували у нього в трапезонці роль гаремних наглядачів та донощиків, і для цього були навчені черкеській, вірменській, грецькій, польській та українській мовам. Євнухам він наказав зараз же йти на галеру і стежити за Іляшем Потурнаком і за невольниками, особливо за кішкою самілом. Прокравшись тихенько на галеру, яка стояла біля берега, євнухи побачили – що Ілляш-Поторнак розмовляє про щось із кішкою Самілом. Вони почали прислухатися до розмови, сховавшись за линвами. Ілляче-Поторначе, брате старесенький, мовив кішка Самійло, колись і ти, пане, брате, був у такій неволі, як ми тепер. Брате, учини нам добро. Хоч нас, старшину, одімкни, хай би і ми у місті побували, панське весілля добре знали. Фоторнакові очі спалахнули чи то радістю, чи то злістю, і вмить знову погасли. «Ой, кішко самі, легеть мене запорозький, батько козацький», – відказав Ілляш, намагаючись сховати свою лукаву посмішку. «Добро ти вчини, віру християнську піднозі підтовчи, хрест на собі паламне, А ще будеш віру християнську піднозі топтати, будеш у нашого пана молодого зарідного брата пробувати». Ляше Потурначе, сотнику Переяславський, недовірку християнський, з жалем гукнув кішка Саміло, бодай же ти того не діждав, щоб я віру християнську потоптав. Хоч буду до смерті біду та неволю приймати, а буду віру вашу погану проклинати. Віра ваша погана, і земля проклята. Тепер у свою чергу Потурнак випростався і схопився був за шаблю, але стримався. Проклята, проклята, брязкаючи кайданами, повторював старий гетьмар-невольник. Та ось тобі, собако. І Потурнак з цієї сили вдарив по щиці сивого гетьмана. Ці невольники враз схопилися, брязкаючи кайданами, але опачене, до яких вони були прикуті, міцно тримали їх. Це тобі за віру християнську, кішко Саміїле, гетьмане Запорозький, сказав потурнак, похмуро глянувши на невольників. Якщо ти будеш мене вірою християнською докоряти, то я тебе буду, паче, всіх невольників доглядати. Старими й новими кайданами кувати, ланцюгами за поперек брати. Наглядачі євнихи бачили всю цю сцену і не промовили жодного слова. Після цього вони так само тихенько пішли з галери, як і прийшли на неї. «Ну що?» – запитав Алкан Паша, коли вони повернулися до нього. «Будь спокійний, могутній володарю», – відповів один з них, низько вклоняючись. «Твій раб вірний тобі, як собака». «Розважайся собі, джерело наших веселищів», – додав другий, «твій ключник кішку саміла, ляпа самі годує, собаку до правовірності схиляє». Заспокоєний цією звісткою, Алкан Паша наказав віднести на галеру своєму вірному ключникові всяких наїдків і напитків, щоб він пив за здоров'я Паші та його нареченої. Все було зроблено так, як наказав Паша. Поласувавши принесеними йому наїдками та напитками, Іляш Потурнак тяжко замислився. Він одразу відчув страшену самотність, хоч на галері було повно людей, і всі вони були йому рідні, близькі, з тої ж землі, де колись безтурботно бігали його маленькі ніжки, а невинна дитяча голівка загадувала бути козаком. Він і був потім козаком, мало того, козацьким сотником. Що то за час був, що то за пора золота, неповторна. Потім він потрапив у полон. Саме в цьому козлові півстоліття тому його продали на ринку в трапезонт батькові оцього Алкана Паші. Тридцять років він був у неволі, а там розум його потьмарився, він кинув свою віру, який проте в глибині душі ще співчував. Він побусурманився, став потурнаком. Соромно було йому дивитись у вічі іншим невольникам, і він зненавидів їх. Став лютим ключником, тираном невольників, І самотність, рідство його стало ще страшнішим. Тепер, коли він так жорстоко повівся із старим гетьманом-невольником, Йому стало ще тяжче. В цьому відчудженні свого рідного він тепер з болем пригадував Усе минуле, далеке, миле, навіки втрачене. Дивлячись на це чуже місто, з чужим навіть сонцем на небі,